چکره د حبيبي ځتي چا کړې د اغال لزلی کړې تسنه شي کړې دي دود هېره نور تل نه دی کوټه لا به به مسړه کې دا ویل شي موږ د تخریب پنه نه باینره زموږ بدینه نه باندې راځي چې دا ځلا باندې ختم کوو نه بیا باندې پیو ولید پناو باندې اوسړو دا مې ځان لرو وته ولید د رسول الله سره باندې باسنم شي ویلې ورس ان روان دي ددا رنم دير حشینو ډير مالدارو زمنن مزه توه ګجره وره سړيو دا کارو کم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 ټول خوشاله شو چې گار... کار کړي دی بل و مونږ کړي دی بل و مونږا چې کله دې برځه له اورګو محمد صلی الله علیه وسلم بشي ورغې او دا تیګي رواق څخه په دقه ځبانه کې چې دا کم ځبانه خدای له شی ده دا مصلوه اوسوې جګړه ختم شوې ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام مورز عائشہ بیلې ویلې ویلې وی وی وی یا ام المؤمنین کڅه قوم چې ته د نیو ایمان ول نه چې جوړول لکه زړه دی اسلام نخښه څنګه دیبری محمد صلی الله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 چې کلی او سری ته حتتم په داخل ک دوه کاته موزو کې ددي دسې مثال د احلیلم فرما لکه به داخل د کوټهې چې د مونسکري دی العالمین علم حکمت حکما خوچونکې داخله د د والالدي که چېرته دا کار وکم نو بیا و چې دا کابر را را کړه پرون پې برونې کابره او را نکه دمونمنو.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 او در رسول الله خبره فما عذرنا يوم يقوم النأس لرب العالمين سباك القيمة كدر رب العالمين مخيله ودريه مغباللالت سو عذر بيه پیشكو اي سو عذر نشو پیشكوه مغبال رسول الله خبره اخلو لك شربيني چلی کردی در سوری لقمان در آيات پا تشغیقه در خلق و خبری پا پا دبانی